Мовивши це, своїх коней погнав страт пишногривих в місто Пілосян, і швидко додому свого він доїхав. А телемах уже наглив супуців і так до них мовив «Снасті на чорнім своїм кораблі закріпляйте, супуці, і швидше на нього сідаймо, щоб їхати нам у дорогу». Так він промовив, і всі наказу послухали радо. До кочетів вони швидко зійшли і на місця посідали. Поки він там клопотався на корамі корабля і молився, і жертву Афіні приносив, якийсь чужоземець до нього раптом підходить. Утік він із Аргоса, вбивши людину, став ворожбитом. Родом походив він од. Мелампода, що, проживаючи в пілосі матері кіста овечок, домом і скарбом своїм визначався між інших пілосян. Потім до інших країн він поїхав, з вітчизни утікши, від найсильнішого в людях нелея, відважного духом, котрий маєтки його відібравши, тримав їх насильно протягом року, в той час Мелампод у Філаковім домі, в'язнем у путах, тяжкої зазнав невимовної муки, через Нелеєву доньку і облуду гірку, що підступно вклала Ерінія в серце йому ця богиня жахлива. Кери, проте він уник і ревучих корів із Філаки в Пілос спригнав, і завчинок негідний помстився на Нелеї. Він богорівному і молоду свою братові жінку в дім упровадив, а сам до іншого краю подався варгос на коні багатий. Це там йому доля судила жити й численного люду Аргеїв володарем стати. Там одружився він, і дім збудував собі високоверхий, Двох могутніх синів, Антіфата і Мантія, мав він, а Антіфат порадив О'їкла відважного духом. Амфіарай називався син О'їкла, підбурювач воїн. Люблений був він і Зевсом, егідодержавним, і любий був Аполлонові, старості все ж не дійшов він порога». В фівах жіноча згубила його до дарунків прихильність. Двоє синів, Алкмеон з Амфілохом, родилися в нього. В Мантіє теж було двоє синів, Поліфіт був із Клітом. Викрала Кліта на небо Еос, злотошатна богиня, задля краси його, щоб увійшов він до кола безсмертних. А Поліфіда, відважного, зразу ж по батьковій смерті сам Аполлон ворожбитом зробив поміж ними найкращим. До Гіпересії він, посварившись із батьком, від'їхав. Там живучи, тоді смертним, почав він усім ворожити. Син Поліфіда, відомий із іменем Теоклімена, до телемаха в той час підійшов, як молився він саме, та узливання чинив на швидкім кораблі чорнобокім. Став біля нього він близько, і слово промовив крилате. Друже мій, що застаю я тебе за принесенням жертви, Богом тебе заклинаю і жертвою цею до того, ще й головою твоєю і супутників тих, що з тобою. Відповідь щиру і правдиву ти дай на мої запитання. Хто ти і звідки? З якого ти міста і роду якого?» Відповідаючи так, телемах тямовитий промовив. «Щиро й одверто чужинче, Все зараз тобі розповім я. Родом я сам із Ітаки. Звуть батька мого, одісеєм, Звали вірніш, бо тепер Десь лихою він смертю загинув. Тим, то супутників взявши, в своєму кораблі чорнобоким, я й приїхав вістей про загиблого батька питати.